Буде лиховісно, а в воздусі розходиться широкий крилатий шум усього соснового лісу. Страшно тепер в лісі і глухо. І хоч це не північна година, і з вовком можна все-таки у таких ночах стрінутися. Над хатиною маври, обтуленою з усіх сторін старанно смиречиною, посхлялися сосни ніби, змилосердившись над нею, глибоко свої віти, обтяжені снігом, неначе б хоронили її від вітру, що тиснувся повними грудьми, між них розбиваючи їх звичайний побажний спокій. В тій же хатині Маври тихо. Лише у печі горить, тріщить веселий огонь і освітлено троха тини, а найбільше – те, що найближче самої печі, а то – саму Мавру. Вона присунула широку лаву до почернілого дерева, до печі і, умостившися тут, розкладає свої карти. Чорний кіт на самім краю печі простягся і дрімає, ніби стереже огонь печі і рухи своєї чорної пані. Насамі вже верху, над пічу, напушившись і заховавши голову під крило, спить, самітній усвоєний чорний ворон – маврин. Всі інші предмети в тій закуреній хатині тонуть у теміні, що, здається, в міру, як огонь горить або опадає, слабне або зростає. Мавра нині собі карти кидає. Худа, марна, з розвурханим сивим волоссям виглядає, мов яке марево, від часу до часу простягає свої худі руки, гріє їх коло полуміні, що полагкотить у закуреній аж чорній печі, і перешіптується сама з собою. Їй великі чорні очі, у яких ніби назавше задержався смуток, тепер, немов слухаючи, шукають від часу до часу дрібного, викриленого, однісінького світіві віконця і ждуть. На дворі заєдно гуде вітер. Сьогоднішня ніч заповідається чимось недобрим, хоча їй самітній вже не перш на такі ночі перебувати, а нині все-таки чогось лячно. Вітер гуде лісом, аж несе, виє, аж полемінь хвилюється в печі, а ліс шумить, стогне, мов би смерть тиснулася, і своїм військом між деревиною Щось ломиться лісом, тріскає, щось стогне, щось сунеться. Аж тут, Господи Боже, що це таке? Затовк, оце в тій хвилині, хто що до Шепчини? Чи се вітер ж бурнув до неї купою снігу, щоб її самітну одну на сім світі злякати? Вітер – найбільший ворог циганів. Він так любить. Він живий. Іноді він гірший, як сила Божа. Вона ще ще змалко знає. Полум'я грає, веселиться, освітлює її цілу і лаву. Викликує на противній стіні страховища. Освітлює лаву із розложеними старими затертими майже закругленими картами і Мавра ось що з них вичитує – злидні, смуток, самітність, як звичайно. Але ось тут і якісь люди. Щось велике, несподіване жде її, щось нероз'яснене, що ще потребує часу. Воно ще далеко, але прийде. Втім, всім і її дорога дівчина, її Тетяна вмішана. Вона, що ще одна, держить її на світі при житті. та то -то її туркиня, як вона сама і люди прозвала Тетяну за золоті ковтки, помісячники в ухах. А далі сама не знає, як роз'яснити собі карти. Чи то все доторкається її чи дівчини, не знає. Ось вона нас цим разом цілком не знає.